Я згадав, що милася вона щоразу навіть тоді, коли чинила це у сновидному стані, рухаючись як манекен. Сьогодні вдень вона милася вже цілком свідомо, але зараз, навіщо зараз, коли жити зосталося лічені хвилини, вимивати з себе моє сім'я, адже коли робитимуть ростин, то й так виявлять, що перед смертю ми, ми. вона кохалася. Що тут такого поганого усі це робили? Ось вона виходить із води, і Грицько дивиться на неї зачаровано. Та він не зводив з неї ока увесь час, скільки вона була у воді, але мовчав. А тепер вона наближається, бо соня ж по траві, виймає сколька светр, яким так і не скористалася, бо надто тепло, і витирається, і мовчить. Потім розвішує светр на гіллі, що за безглуздя. Вбирає майточки, поправляє спідничку, сідає поруч і виймає з кишені флакона. Коли вона встигла його туди сховати? Вона з ним не розлучалася, миючись, отже не довіряє мені. І тут я нарешті усвідомлюю весь свій жах. Бо я так і не зумів нічого розумного вигадати. Я просто забув, що маю знайти вихід. Виходу нема. Вона розкручує накривку і, висипавши на долоню дві пігулки, простягає мені. Я чую, як б'ється моє серце від хвилювання чи від випитого. Я вже достатньо п'яний. Я вже такий, що можу й проковтнути цю пігулку. Мені вже все по цим балах. Я беру пігулку і дивлюся на неї. А вона двоїться мені в очах і пливе. Пливе! Мар'яна усміхається через силу. Бере келиха вином, я помічаю, що рука її тремтить. Вона випиває до дна і просить наповнити ще. Потім кладе пігулку на язик так, аби я бачив. Клятий місяць усе старанно фіксує. Небесний папарацці, кому ти продаси ці світлини? Як на зло він уже випірнув із димових сувою, довкола так ясно. Мар'яна дивиться на мене очікувальним поглядом, і я роблю те саме. Кладу пігулку на язик. Перед тим, встигнувши закутнути слину і провести по його поверхні зубами, щоб він не був надто мокрим, і пігулка завчасу не розпустилася. А тоді одночасно ми запиваємо нашу смерть вином з тією лише різницею, що свою я ховаю під язик і не ковтаю, а непомітно впускаю назад у келих з вином. Хоча ні, це неправда, що непомітно. Мар'яна просто в цей момент відвертається і не дивиться на мене. Вона дивиться кудись просто поперед себе, туди, де вигойдується човник Чубая. Так, мов би, бачить його насправді. Вона не дивиться на мене, можливо, щоб не розчаруватися в мені, щоб дати мені змогу проробити всі мої маніпуляції. А місяць, врешті, збагнувши свою підлу роль, пірнає у хмарки, і темрява нас радісно пилинає. «Поцілуй мене», – каже Мар'яна, дивлячись перед себе. «Ще чого?» Я стлумлюю в собі скрик, відкладаю келиха в траву, але так, аби він перехилився і вино разом з пігулкою виллялось. Тоді беру за горло пляшку вина і цмулю захланно. «Поцілуй мене», повторює Мар'яна, і я відчуваю, що її голос слабне, а сама вона відхиляється назад і спирається на лікті. «Я хочу перед смертю напитися, як чіп». «Поцілуй мене», проказує вона уже зовсім тихо, а язичок її заплітається, і сама вона ледве через силу тримається на ліктях. Я відкладаю пляшку і нахиляюся до неї. Нахиляюся повільно. Місяць знову випірнає і фотографує, і я бачу її примружені очі, напіврозкриті вуста. О, Боже! Вона вмирає. Невже я її не поцілую, але у вустах її отрута? Я обнімаю її і цілую. Вона ще жива. Вуста такі ж гарячі, і вона наперекір моїм підозрам навіть не намагається впорснути мені зі своїм язиком отруйної слини. Вона лише напнула вуста, тугі, солодкі. Я цілую їх весь в напрузі, що ось-ось вона таки зробиться, висуне язичка, але вона опадає безвільно в моїх руках, і очі її заплющуються. Дивовижний спокій на її обличчі вражає. Я не можу відвести від неї погляду. Я хочу сказати собі щось погане, щось образливе. Вилаятися, але голова моя важка, голова моя безпросвітно тупа. Я п'ю шампан і дивлюся на воду. Над водою стелиться пухнастий туман, з туману вигулькує човен. «Що, перебздів?» – питає грецько весь закутаний мрякою, наче грецький бог на Олімпі. Еге, це справді страшно. Знаю по собі, ти повівся по-свинськи. А вона? Вона повелася не по-свинськи, затаївши невиліковну хворобу. Вона знала, що дні їй так полічені, і не хотіла чекати передсмертних мук. Я це зрозуміти можу, але не можу зрозуміти, чому вона вирішила втягнути у цей мене. Задля товариства. Але в одному вона мала такі рацію. Завше варто вчасно піти. Вклонитися, подякувати і піти. Так, як це зробив я. Ти ж не покінчив самогубством. Ні, звісно, то не було самогубство таке, яким його прийнято вважати. Але я таки пішов сам. Це все одно, що взяти і перестати дихати, або перестати їсти». Або перестати писати, або перестати гратися. Усе це смерть. Але я не поспішаю на той світ. Мені здається, я ще не все зробив. Це облуда. Усього зробити і так неможливо. Але мені дуже шкода твою панну. Ти її використав так примітивно. А хіба її можна було використати якось інакше? То підкажи. «Ти просто не зрозумів, нічого не зрозумів. Вона вибрала тебе, панна, про яку мріють, юна, красива. Ти уявляєш ваші фото поруч після того, як стане відомо про самогубство. Ти не збагнув, що ти обраний. Вона запропонувала тобі з тисячі тисяч чоловіків приєднатися до неї, а ти її взяв» як хусточку носа, Ти отримав найвищий дар, який тільки можна отримати, розкішну смерть, яку можна заздрити, про яку могли складати пісні і легенди. А що ти вибрав натомість? Повільне вмирання, змагання з хворобами, аж поки не впадеш пляцком у кращому випадку, а в гіршому не ляжеш у лікарняне ліжко, як я, і будуть довкола тебе існувати родичі, і будуть вдавати, що все чудово, «Ти видужуєш і буквально завтра пострибаєш додому, хоча ти помічатимеш їхні вимушені усмішки, їхні награні репліки, аж врешті ти вмреш, старий, зморщений і сірий. І поставлять тобі на могилі якусь бандуру чи зарюмсану музу. Але ж ти перебільшуєш. Вона мене вибрала не тому, що в мене закохалася. Вона брехала і тільки вдавала закоханість». Вона не сказала правди. У неї поважна причина піти життя, а у мене такої нема. Виходить, вона вибрала для мене роль супровідника, пажа її корелівській милості. Я був лише милостиво допущений для того, аби підтримувати шлейф її смерті. І я купився на це. Ти хочеш сказати, що обдумував самогубство? Так, я багато про це думав. А ти знаєш, що людина, якій ніколи самогубство не спадало на думку, вчинить його скоріше, ніж той, хто це обдумує. Фатальний вчинок легше здійснити необдумано, аніж зважено. Здоровому глузду далекому від ідеї самогубства нічим від неї захиститися. Якщо вона раптом повідає його, він буде вражений, засліплений можливістю радикального скону, про який досі й не думав.